Radio Tiana, les notícies del migdia. Bona tarda i benvinguts a l'informatiu migdia. A l'informatiu d'avui us expliquem els detalls de la programació de Radio Tiana especial per cobrir les eleccions municipals amb un destacat pes del debat electoral amb tots els candidats. Us avancem aquesta i altres informacions en forma de titulars. Ràdio Tiana ja té a punt la programació especial per fer la cobertura de les eleccions municipals del proper mes de maig. Un dels punts forts serà l'organització del debat electoral amb els sis candidats que es presenten als comissis. Un acte que se celebrarà dissabte 14 de maig a la sala al Benis i que serà obert al públic. L'Ajuntament de Tiana està buscant vies per ajudar els ciutadans de la vila en situació d'atur. És per això que el consistori ha decidit sumar-se al projecte Porta 22 Maresma, que promou el Consell Comarcal amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquesta iniciativa té com objectiu donar suport i eines als governs locals per combatre la crisi. El Maresme ha registrat un 80% d'ocupació durant la Setmana Santa. Les vacances d'aquests dies semblen haver mantingut un creixement que va començar el passat mes de març, tot i que tian, a la Casa de Turisme Rural Can Vallús, ha detectat una ocupació més baixa que l'any passat per aquestes mateixes dates. Sí. La Biblioteca Can Baratau ha presentat la nova guia feta per les biblioteques municipals del Maresme. La guia 2011, editada expressament per Sant Jordi, a portar per títol Com ens diem el Maresme, dedicat als mals noms que reben els veïns de diversos pobles de la comarca. Dins del capítol dedicat a Tiana, hi trobem un article sobre l'origen del nom Saltamarges. I esports del Centre Cultural i Esportiu Tiana torna aquesta setmana la competició en un moment de forma i de resultats molt bo, ja que han cadenat quatre victòries consecutives en el campionat de Lliga. Els homes que entrena José Gómez tenen pràcticament assegurada la permanència. Ara mateix es troben a 12 punts del descens amb només 15 punts per disputar-se. Radio Tiana les notícies del migdia. Ràdio Tiana ja la programació especial per fer la cobertura de les eleccions municipals del proper mes de maig. Un dels punts forts serà l'organització del debat electoral amb els 6 candidats que es presenten als comicis, un acte que es celebrarà el dissabte 14 de maig a la Sala d'Albeniz i que estarà obert al públic i és que l'objectiu és que cada alcaldable exposi els seus projectes del proper mandat, però també escultat les inquietuds dels que participin al debat. A més s'incorpora una novetat destacada, el debat electoral 2.0, al el qual vol dir que l'acte estarà adaptat a les noves tecnologies i les xarxes socials com a canals per potenciar la participació i apropar els tianencs als candidats. El debat estarà moderat pels periodistes tianencs Isaac Salvatierra i Gemma Linyan i compta amb la participació d'una desena de professionals entre personal tècnic, informàtic i experts en comunicació i disseny que s'han implicat desinteressadament per fer possible el debat electoral a més de l'equip de Ràdio Tiana. Escoltem Isaac Salvatierra. La idea és recuperar els debats electorals històrics que s'han fet des de fa ja molts anys eh, amb motiu de les eleccions municipals i la idea és aprofitar uns dies abans que hi hagi la jornada electoral per asseure davant d'una taula eh, tots els caps de llista i confrontar les, les les seves idees i que ens expliquin quins projectes tenen pel poble, res més el format del debat de dues hores i mitja de durada inclourà l'entrevista a cada un dels candidats i el debat per blocs temàtics de diferents aspectes d'interès del poble i dels programes electorals. Això cal sumar-hi que per primer cop es crea la fila 0 amb convidats que intervindran a la part final del debat. A més, també s'inclou un torn de públic que precedirà la part final del debat durant la qual els grups demanaran el vot. Dins de la programació especial de Ràdio Tiana per les eleccions municipals, també destaca les entrevistes amb els candidats de les sis formacions polítiques que es faran als estudis de l'emissora dins dels serveis informatius i també un programa d'una hora de duració també dirigit i presentat per Isaac Salvatierra. La idea és aprofitar l'estructura de, de Ràdio Tiana, de l'emissora municipal, que arriba a totes les llars, per dedicar una hora de temps a, a conèixer amb més profunditat cada un dels candidats amb un perfil més personal i també conèixer cada una de, de les idees i del programa electoral de, de les llistes que, que encapçalen. Intentarem, com que som conscients que, que no tothom podrà seguir-ho al mateix moment que es fa l'entrevista, doncs, eh, penjar-ho a internet i, i, i servir-ho gairebé a, a domicili, no? porta a porta, ni que sigui via Twitter, a cada un dels tenents que, que li interessi aquest plus no? que pot aconseguir. L'objectiu de tota aquesta programació que s'iniciarà amb l'arrencada de la campanya electoral és acostar els oients als diferents programes electorals dels partits polítics que es presenten als comicis del 22 de maig per tal que tinguin la màxima informació possible per exercir el seu dret a vot. Alhora es pretén facilitar la comunicació entre ciutadans i polítics a través de diferents vies com les xarxes socials. L'Ajuntament de Tiana està buscant vies per ajudar els ciutadans de la vila en situació d'atur. És per això que el Consistori ha decidit submerçar el projecte Porta 22 Maresma, que promou el Consell Comarcal del Maresme amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquesta iniciativa té com objectiu donar suport i eines als governs locals per combatre la complexa situació del mercat laboral actual. Les darreres dades apunten que la taxa d'atur a Tiana és del 8,94%. En total, hi ha 368 persones aturades, una xifra inferior a la del mes de febrer. El proper mes de maig començaran un seguit de tres sessions que es faran al punt d'informació juvenil de 10 a 2 del migdia, adreçades especialment als tianencs i tianencas sense feina que vulguin ser assessorats per un tècnic especialitat en la matèria. Entre d'altres coses, els ciutadans hauran orientació acadèmica i professional, serveis per apropar-se correctament al mercat laboral o consells per enfocar l'entrevista de treball. Ens han en donat detalls la tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tiana, Viviana Pérez. Consisteix en una plataforma d'accés lliure online on hi haurà un seguit d'eines, on s'oferirà assessorament i acompanyament professional i laboral. Porta 22 Maresma conté un programa totalment interactiu on l'usuari, amb l'assessorament especialitzat d'un tècnic o de manera autònoma, cerca allò que li interessa. El gran potencial d'aquest projecte és el que ha motivat l'Ajuntament de Tiana a sumar-se a aquesta iniciativa comarcal. Des de fa tres anys, la regidoria de promoció econòmica ha anat treballant diferents àmbits de desenvolupament local dins de Tiana, i entre ells ens quedava una mica treballar tot el que era el tema de foment de l'ocupació i assessorament en temes de treball. En tota la Tiana es faran tres sessions per les quals serà necessari fer inscripció prèvia. Concretament, les cites tindran lloc el proper 25 de maig, el 22 de juny i el 13 de juliol al punt d'informació juvenil de Tiana. Fins al mes de juliol, el Consell Comarcal del Maresme ha programat un total de 184 sessions, 24 de formació per personal tècnic municipal dels 25 ajuntaments participants i 160 per usuaris dels serveis locals d'ocupació. Es calcula que es podran atendre 1.450 persones durant les 700 hores de formació arreu del Maresme. Radio Tiana: Les notícies del Midia. El Maresme ha registrat un 80% d'ocupació durant la Setmana Santa. Les vacances d'aquests dies semblen haver mantingut un creixement que va començar el passat mes de març, tot i que a Tiana a la Casa de Turisme Rural Can Vallús han detectat una ocupació més baixa que l'any passat per aquestes mateixes dates. Un dels punts forts de la comarca és la promoció del turisme de sol i platja, però en el cas de Tiana la proximitat a Barcelona ha estat un punt en contra del com ha explicat un dels propietaris de Can Xavier Juste. Hem començat d'anar molt bé, va ser un dels anys més bons i aquest any una miqueta més fluix, però... De vegades és un inconvenient, no?, perquè la de Barcelona que se'n vol anar lluny, ja n'hi sembla massa prou. Sí que s'omplen més de turistes, eh, estrangers, a l'agost, juny, juliol... El Gremi d'Hotelers del Maresme ha apuntat que tot i que han millorat les xifres d'ocupació, la crisi econòmica es continua notant, especialment en les despeses extra que van més enllà de l'allotjament. Pel que fa al tipus de turisme, segons ha explicat, en aquestes dates sempre predominen els estrangers, especialment alemanys, francesos, holandesos, anglesos i cada vegada més russos. Pel que fa al turisme que arriba a Tiana, des de la Casa de Turisme Rural preveuen que els propers mesos seran més positius. Dimavera i estiu és el millor. O el turista extrema que ve a Barcelona i que vol té la família gran i, i vol estar una miqueta aïllat, o famílies de Barcelona, de Badalona, que pugen aquí, o familiars de Tiana que, i que no els acaben a cada. i llavors venen cap a, cap a nosaltres. Alguna vegada ens hem plantejat de fer algunes celebracions, estil casaments i coses així, però ho fem, ho fem eh, de fet, però molt puntualment. L'arribada d'estrangers a aquestes zones deu en part a la crisi del consum que es pateix a Espanya més fort que d'altres punts d'Europa, fet que també podria suposar millors xifres d'ocupació de cara a la temporada d'estiu. La Biblioteca Can Baratabó ha presentat la nova guia feta per les biblioteques municipals del Maresme. La guia 2011, editada expressament per Sant Jordi, porta per títol Com ens diem al Maresme, dedicat als mals noms que reben els veïns dels diversos pobles de la comarca. Dins el capítol dedicat a Tiana hi trobem un article sobre l'origen del nom Saltamarges, obra de Lluís Carreras i una il·lustració de la tianenca Alejandra Castillo que reprodueix una imatge del tramvia de Tiana. La directora de la biblioteca, Marta Kerr, ha donat detalls sobre l'edició d'enguany Guany. any, per Sant Jordi, les Biblioteques del Maresme ens ajuntem i intentem crear una guia sobre un tema concret de la nostra comarca. I aquest any ja tenim aquí l'edició de, del 2011 que es titula Com ens diem el Maresme. Ens han interessat molt els... els diguem-ne amb els noms dels pobles, els Capgrossos de Mataró, o els Penjases a Vilassà, i, i tants altres, o els Saltamars és aquí, Tiana. El text Lluís Carreras recorda que Tiana i Mungat formaven part d'un mateix poble. D'aquella època han quedat una història sobre la rivalitat entre els dos barris. Diuen que quan els pares, els marits i els nois de Mungat sortien amb les barques a pescar, el jovent de Tiana baixava fins a Mungat a robar taronges, pomes i altres fruites, i de passada arribaven més avall per empaitar alguna mongatina de bon veure. Des de llavors, els tianens són coneguts pels habitants de Montgat com els altamarges. Marta Kerr ha volgut destacar la col·laboració dels veïns de Tiana, usuaris de la biblioteca, que participen en els diversos projectes d'aquesta instal·lació municipal per mantenir la història local viva. Una mica el que volem és implicar la gent del poble, no? perquè en el fons eh, són, són la gent qui fa el poble, allò és enganxar-los i normalment són gent que ensaben més que nosaltres, evidentment. Ho recollim, ho escrivim, ho publiquem i ho posem a l'abast de tothom. Sempre a base dels voluntaris i amb l'objectiu d'ons de recopilar eh, aquesta història, aquesta informació que no està escrita o que només no ha estat conjuntament publicada en lloc i posar-la a la base de l'usuari. La guia de recursos de les biblioteques del Maresma d'Anguiny, titulada Com ens diem el Maresma, ja està disponible de manera gratuïta a Can Baratau. En d'altres ocasions, aquesta publicació ha servit per repassar alguns dels endrets més característics o plats autòctons als diversos pobles de la comarca. La informació local a Radio Tiana. Radio Tiana, Notícies, Esports. El centre cultural i esportiu Tiana torna aquesta setmana a la competició en un moment de forma i de resultats molt bo, ja que han cadenat quatre victòries consecutives en el campionat de Lliga. Els homes que entrena José Gómez tenen pràcticament assegurada la permanència. Ara mateix es troben a 12 punts del descens 100, amb només 15 punts per disputar-se. Una situació tranquil·la que no es preveia fa un mes quan va arribar el nou tècnic, ja que l'equip es trobava fregant la zona de perill. El canvi que han patit els tianencs es deu a la recuperació de jugadors lesionats, però sobretot a l'arribada de José José Gómez, el primer equip, com ens comenta el president del club, Anicet Urriera. Nosaltres hem anat a més, hem recuperat jugadors, sobretot a davant, molt importants. Nosaltres hem recuperat doncs, el Iago, que és el nostre davant de centre, que és el que marca una miqueta diferència de davant, i això es va ha fet doncs, a guanyar aquests quatre partits i bueno, ja guanyarem més d'un. Amb, amb el canvi d'entrenador inclòs, que això també ha donat una miqueta més d'empenta a tots dos nanos. Els tianencs ocupen la novena posició i ja no s'han de preocupar per mantenir la categoria. La directiva dona per acabar de la temporada, ja que no queda cap objectiu per assolir. Segons Riera, els partits que resten han de servir per millorar la ratxa positiva de resultats i per donar més oportunitats als jugadors de la pedrera. El repte és guanyar tot si podem, perquè bueno, això dona molt de moral i i, bueno, i ja mirar inclús a fer algunes proves que estem fent amb, amb nanos o juvenils que... que que aquest any és l'últim any que juguen al juvenil i de l'any que ve ja passen a la matern. Llavors, doncs, pues, bueno, aquestes proves són importants de cara a la temporada que ve. Al final nosaltres, eh, el Tiana, té que, o sigui, el, la, la, seva, la, la seva trajectòria amb aquest tema té que ser pujant els nanos que venen de, del juvenil. Aquest proper cap de setmana els tianencs reben al Cabrils, que es troben només 3 punts per sobre la classificació. Per tant, si assoleixen la victòria, els atraparien a la taula i podrien aspirar a pujar més posicions d'aquí al final del campionat. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Això és tot. Us hem acompanyat Marc Auger i Raúl Heredia, el control tècnic, i Manu Moga i Patrícia Palomino a la redacció i locució. Us convidem que continueu informats dels botlletins horaris de Ràdio Tiana.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 l'entrevista. La biblioteca Can Baratau s'apropa al Tian al dia. Doncs avui, per parlar sobre les novetats de la Biblioteca de Can Baratau, com sempre ens acompanya la seva directora Marta Kerr, bon dia. Hola, molt bon dia. I parlem precisament d'això, de novetats, de notícies que hi ha al voltant d'aquest equipament municipal, perquè tenim per aquí sobre la taula doncs, una nova guia del Maresme, que apareixen tot de pobles, entre ells Tiana, i que està elaborat a través de les uh, biblioteques també. Sí, exacte. Cada any per Sant Jordi les biblioteques del Maresme ens ajuntem i intentem crear una guia sobre un tema concret nostre, de la nostra comarca. Uh, i aquest any ja tenim aquí l'edició de, del 2011 que es titula Com ens diem el Maresme uh -huh. Hi ha d'una pista sobre el tema que tractem, no? Com ens diem? Sí, diem? Aquells aperitius, aquells sobrenoms que, que té doncs, la gent del Maresme la gent de cada poble del Maresme. No? Aquells, doncs, suposo que fan referència als capgrossos de Mataró, per exemple. Exacte. No? Exacte. El que hem volgut és veure, cada any intentem trobar un tema eh, comú a totes les, a tots els municipis de la comarca del qual tampoc no hi hagi massa bibliografia, val? que és una miqueta el nostre objectiu, crear bibliografia sobre temes de, de la comarca. Aquest any ens ha interessat molt els... els diguem nom els noms dels pobles, perquè és, és el que deies tu, eh? És de, els Capgrossos de Mataró, o els Penjases a Vilassà, i, i tants altres. O els Saltamars és aquí, Tiana. Uh -huh. no? Que precisament això és el que està centrat, no? L'espai aquest dedicat a Tiana doncs es titula així mateix, els Saltamars. Exacte, en Lluís Carreras ens va fer un, un petit escrit explicant doncs l'origen de, del, del nom i com és que se'ns diu així. I així ho ha fet cada un dels pobles de de la comarca. Cal dir que a més a més aquest any s'ha anat, a part del text hem acompanyat d'una il·lustració original feta també per un usuari de la biblioteca l'Alejandra Castillo que voluntàriament, doncs això, ens han fet un dibuix que representava el saltamarges. De fet, uh -huh. aquí el veus, no? és un noi que està saltant, no és ben bé un marge, però sí que és un tramvia de Diana. I que també un símbol característic de la vila, no?, el tramvia de, de Tiana, conia unia Tiana i Mungat, doncs ha servit també per il·lustrar aquesta part de, de la guia del Maresme. Exacte. Realment, en aquesta ocasió, com dius, doncs cada any s'ha dit en aquestes guies, en aquesta ocasió mmm, bastant curiosa. eh?, perquè ara veiem també, per exemple, el poble de Mungat, que, que Quins destaquen d'aquest poble? Mira, en el, el cas de Montgat ha estat molt difícil trobar un, un mal nom i de fet no ens hem posat massa d'acord i al final el que hem fet explicar és, és l'origen del nom del poble. Sí que és veritat que, que a mal, eh, eh, Montgat se'ls anomena calciners, però no acaba d'arralar. Sí, és dir... no és de la mateixa, amb la mateixa popularitat doncs, que, no. com, per exemple, aquí Tiana, a tothom coneix aquest nom, no? amb un que no acaba de fer. No, no, no, no és, és, és dels pocs pobles que no tenen un mal nom arralat. Mm -hmm. A més, i, també hem sentit els paraigüers o, o això mateix, els però mm, no acaba de fer. Alguna el cosa el, falta. Això. Sí. L'exemple clar és el de Cap Corassos de Mataró, que ja l'has comentat. Amb mm. els nou són japeruts, uh -huh. per exemple, o a Canet són gitanos. No? És, és, és, bueno, és curiós, és curiós fullejar-ho perquè realment és, també explica la història no? de tots aquests pobles. Clar, perquè doncs, hi ha moltes qüestions no? les quals ens podem aturar a l'hora d'explicar la història d'un poble. De fet, doncs, vosaltres a través d'aquesta iniciativa de, de les narracions vivencials doncs, us centreu en temes ja més amb allò en doncs, com va ser el comerç, etc. No? Però aquesta guia d'alguna doncs, manera també ens Ajuda a a això a centrar-nos qüestions que d'altra manera potser en llibres no els trobem, no? No, costa molt. Jo, la veritat és que quan buscàvem informació sobre Tiana vam estar rebuscant, rebuscant i bé, trobes una frase oblidada allà al mig d'un llibre i mira, així ho hem recollit tot i ja ho tenim. Recordar que és un regal que fem les biblioteques, per tant que qualsevol persona que estigui interessada pot passar per la biblioteca de Tiana o de qualsevol comarca del Maresme uh -huh. I se'n pot endur un cap a casa i així tindrà tots els malnoms, tota la història. O sigui que teniu tot d'exemplars a la biblioteca que només cal que el demanem, no? Sí, sí, sí. sí. Mira que bé. I són de regal. Molt bé, doncs dèiem que, que això és una iniciativa que, que feu cada any, eh, però en aquest cas doncs ben escarregada més per tot de les edicions anteriors, no? Perquè, com dèiem, doncs, en aquest cas es titula Com ens diem al Maresme per fer repàs de tots aquests mals noms, però tenim altres eh, iniciatives d'altres anys, no? altres temes. Sí, de fet aquesta guia ja fa bastants anys que es fa per Sant Jordi i t'he portat una, unes mostres perquè realment val la pena tenir-les presents. Per exemple, en el 2004, Vam fer un recull de receptes dels Maresme, del Maresme. Des de, des de cada biblioteca a buscar doncs, aquell plat típic de, de la població. Allò amb els, amb els productes de, del poble, no? Sí, per exemple, a Quitiana vam posar els peus de porc de la via Bruguera. Mira. Que jo no els he tastat, però... <ríe> Segur que són bons. Tenen una bona pinta, no? A més, eh, en aquest cas eh, cal dir que sempre són... Eh, sessions d'usuaris a la biblioteca no? en aquest cas la recepta ens la va passar la Neus Terrascon uh -huh. que també ens el, això doncs, voluntàriament ens la va cedir perquè no publiqués sí, o sigui, Aquestes són unes guies molt participatives no, veig perquè a través del dibuixer que em mencionaves també Lluís Carreras doncs, que és qui fa l'escrit que tot funciona una mica per voluntariat no? Sí, una mica el que volem és implicar la gent del poble no? perquè en el fons eh, són, són la gent qui fa el poble llavors és enganxar-los i normalment són gent que en més que nosaltres, evidentment. Nosaltres uh -huh. només ho recollim, ho escrivim, ho publiquem i ho posem a l'abast de tothom. I a més temàtiques ben diverses, tot per conèixer els diversos pobles de la comarca, dèiem que aquest any s'entreven els noms, també pels plats, coses realment no sigui, molt diverses. Sí, no? perquè mira, també tenim des dels gegants, eh, nans i bestiari del Maresme, que també és molt variat. Tenim un altre que és bastant lligat, que és el de les festes del Maresme, indrets singulars, eh, les indústries al Maresme, uh -huh. no? que a vegades també és ostres, de vale, ara és més, més residencial, no? però fa un temps era molt, molt industrial eh, l'any passat, per exemple vam fer-ne una que tenia, va tenir molt d'èxit, eren passejades pel Maresme, allò que sí, era, era molt pràctic perquè podia recomanar-te, no? O si sigui, podies Exacte. allò muntar-te una excursió pel Maresme. Exacte, no? agafaves un poble i et feies un recorregut que en, en un dia el tenies més que, que fet, però bueno, que, ah. que era agradable per conèixer els pobles, no? I et dic sempre, sempre, a base dels voluntaris i amb l'objectiu, doncs, de recopilar a aquesta història, a aquesta informació que no està escrita o que només no està conjuntament publicada al lloc uh -huh. i posar-la a l'abast de l'usuari eh, per exemple aquest de les fàbriques de, del, del 2009 que van fer sobre el, es deia el Maresme a la comarca que treballa també va ser curiós, perquè de fàbriques... Eh, clar, que a Tiana també ens va, ens va costar bastant. Clar, perquè era més munt gat, no? On estaven clar. les fàbriques, aquí i anaven a treballar munt gat. Clar, clar, però rascant, rascant, allò buscant... Doncs també vam descobrir que resulta de Tiana era pionera en teixits. Uh -huh. no? Que jo... No, Bé, bueno, no, no ho sabíem. I doncs parlàvem de Can Cabanac, Can Bonastre, Can Giral, vull dir que es recuperen noms, es recuperen històries que sempre valen la, la pena. Els de les... tota la vida potser sí que és un record, però per molts altres, doncs realment, com tu dius, és una tiana ben desconeguda, no?, la del temps enrere i fixant-se en un punt molt concret. La gent pensarà, tots aquests guies dels anys anteriors també les tenim o només tenim el d'aquest any a la biblioteca? A la biblioteca les tenim totes, el que passa que les dels anys anteriors són per consultar-les i endur-te-les en préstec, uh -huh. val? perquè cada any les hem anat regalant i la biblioteca ens hem un exemplar. Les que regalem aquest any són les del, del 2011, que és la dels noms, ens quedarem un exemplar a la biblioteca, perquè l'any que ve el pugueu consultar si no, si no el teniu. O sigui que pot ser que algú de Tiana no tingui per allà la col·lecció feta, no? de, de cada any que hagi anat a la biblioteca és i agafa un exemplar, perquè en el seu moment doncs, era gratuïta i, i ens, ens la podem agafar per endur-nos a, a casa, però si no, doncs sempre queda aquell testimoni no? a la biblioteca que no es perdi. Sí, a més a més, eh, torna a ser una miqueta el, el de sempre, no és un recurs que serveix... Doncs, per les escoles, quan fan, per exemple, l'entorn, estudien, no? La, el, doncs el poble, doncs, escolta'm, totes aquestes coses, el poble, la comarca... Tot això va, va, va molt bé per tenir un punt de referència. No? I a més, ara que acabem de, de celebrar el dia de Pasqua, doncs ja sabem el famós Aplec de l'Alegria, veig per aquí que tens oberta una de les guies que se centren en això, en l'Ermita de l'Alegria, no? Clar, per exemple, et volia ensenyar aquest, no? El, en el... El 2006, ja fa uns quants anys, mm. vam fer els indrets singulars del Maresme. Cada poble triava aquell lloc característic de de, de, de la seva localitat. I aquí, Tiana, com no, vam triar l'Hermita de l'Alegria. I te'l volia ensenyar just per, perquè aquest diumenge passat no vam fer la... Dilluns, dilluns, que era dilluns, festa, però... però... Era és que era festa ahir. Vas <ríe> <ríe> fer la, la, la ple sí. i, de fet, és un lloc molt singular. No, doncs, també és un... un és un recurs saber que hi ha un llibre on no només surt l'Ermita, sinó que el, el símil amb el, la resta de pobles de la comarca també està recollit aquest, en aquest que, llibre. Que més el que es diu molt aquests dies doncs, per tema de, de qüestions econòmiques, no? de reactivar-nos una miqueta i de trobar sortida al poble, és també doncs, la qüestió del turisme com una eina, no? com una qüestió i en, en aquesta guia precisament feu això, no? feu, animeu Precisament els tianencs a què marxem i que anem a altres pobles de la comarca, però al revés també, no? Clar, clar, un, un dels objectius, com he dit al principi, era crear bibliografia sobre el tema, però el segon era conèixer els nostres veïns, clar. perquè en el fons estem parlant de, de l'Ella, estem parlant de Premià, estem parlant de Montgat, evidentment, però són la gent que tenim al costat, no?, els de Masnou, uh -huh. que tenim més cap a Badalona, és cert, no?, però són pobles Com les comarques del Maresme. La comarca del Maresmi més a més, de fet, fem límit amb, amb aquests pobles que t'estimaven. tant I que moltes vegades són absolutament desconeguts o tenim alguna vaga idea i val la pena fer això. Turisme intern, uh -huh. coneixens i, i perquè no, reactivar una miqueta doncs, l'economia de, de la nostra zona. No? Clar que sí. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta guia que, com dèiem, apareixen... Són tots els, els pobles o només un, una selecció del Maresme? Són tots els pobles del Maresme que tenen biblioteca ah. de la Generalitat. Em sembla que... Eh ara t'ho dic de memòria, però clar, que són tots menys dos. No, o sigui que és gairebé, pràcticament tota la comarca del Maresme està representada sí, sí, en sí, aquesta sí, guia, no? Sí, sí, sí, sí. De fet, veiem molts noms en aquesta coberta de la guia, que, que es titula Com ens diem el Maresme i que, com dèiem, doncs, la podeu anar a buscar a la biblioteca ja mateix. Sí, des d'avui mateix. Ja mateix ens la regalen. Moltes gràcies, Marta. De res. Adéu, bon dia. Bon dia. L'entrevista